e vazhdon me leximin e librit e Imam Berbeherit rahimahullahu sharh us-sunnah me shpjegimin e Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah kemi mbithë pika e 40 e 40 ku autori rahimahullahu fat wa ar-rajmu haqqun do të them se edhe rexmi rexmi është hak i vërtet sado më thon raxmu Rëgjëm është një prej dënimeve të caktuara të shëriatit për atë që bën zina. Dëmë thënë, për atë që bën zina dhe që është imbrojtur prej zina, dëmë thënë, i martum. Ajë aj dënim është rëgjëmi që dëmë thënë gurëzim deri në vdekje. Kjo, kylloj dënimi është përmend në Disa argumente, njëm për e ty në është fjala e Amr ibnul Khattabit, radhi Allahu anhu, i cili ka qenë ullur në mimberin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe ka thanë Allahu e ka dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem me të vërtetën, dhe arti ja ka zbrit librin. Dhe një prej ajeteve që ka nëzbrit në këtë liber, është edhe ajeti i Rajmitë, du më thani gurëzimit edhe thët ne e kemi ledzu ata jetë, e kemi kuptu dhe e kemi mësu dhe ate ka praktiku për nga meri sallallahu nësallem, sa ka qenë gjall dhe edhe ne pas ti gjithashtu thët kam frikë se nëse kalon një koma e gjatë njerëzit mund thët dikush prej tyre rëgjme nuk përmendet në librin e Allahut prandai mund të devijojnë duke lënë një prej obligimeve të cilat i ka zbrit Allahu. Ë, thot Raxmi në librin e Allahut është hak obligim për atë që ka bën zina, pasi të ketë qenë i martuar, qoftë grua ose burr. Nëse ë, sillet argumenti për të, nëse ë, sfaqet shtatzania ose pranimi do të thonë En Kit fjal Omeri radhiyallahu anhu ka sieru disa sostien lidhje me lidhje me ruxmin ose gurzimin, do të thonë dënimi i zinaz. Kushti që të ekzekutohet dikujt ky lloj dënimi është që meqen me qenë, me pasqen i martuar me martesë legitime sheriaatike. Edhe atherë do thotë logaritet se është imbrojtur prej zinas, edhe nëse ban zina të redënimi përta është e, ky si vërtetohet zinaja e, vërtetohet një një prej tri mënyrave mënyra e par me argument ose me dëshmi dhe më thënë qofë se katër veta katër burat besueshëm, besimtar dëshmojnë se e kam pa filanin, dhe më thënë duke ba zina duke kryj Nduk e kry aktin seksual, dhe më thënë, drejt për drejt Atëhere vërtetohet se a njeri e meriton kjetë dënim Mënyra tjetër është nëse një grue pa martuar Dhe më thënë, nuk, nuk ka burë Mirë po shfaqet shtatë zanijet e ka jo Dhe më thënë se për kjetë nuk ka dushim se ka ba zina Edhe mënyra e tretë është pranimi Dhe më thënë, nëse dikush vetë paracitet në gjikatë se e kam bëu zinë dhe duhem të ndënu, para ti që e kam bëu, atëherë gjithashtu edhe kjo është një mënyrë për vërtetimin e kësaj. ë do thot këtë dë, ky, ky dënim ka zbrit në Kur'an, në një ajet i cili, do të thënë, të cilin e kanë mësuar sahabët edhe kanë lexu dhe mëvon është abrogu, është abroguar leximi i ajetit kurse gjykimi, qka ka zbrit në ajet, kam betë. Më thënë, kjo është një prej mënyrave të abrogimit, e ka përmend Allah në kuran gjithashtu abrogimin, ka thonë, manën sehmin ajetin, e unën siha, ne t'i bi kajri minha, e unën siha. Dë thëtë se, Allahu dhe njëherë abrogon një ajet, e largon, në më thënë një, edhe, mirë për thëtë bim, ose njëtë të njëjtë me atë, si e kemi abrogu ose më të mirë e abrogimi ka ndonjëherë ndodh që abrogohet leximi edhe gjykimi që as në ata jetë, edhe bie një tjetër ajë. Domthon kjo normalisht në kohën kur ka zbritur Kurani. ë në disa raste ka ku është abrogu gjykimi dhe ka mbet leximi. Edhe ka raste ku abrogohet leximi por mbetet gjykimi sikur çka është ky. Dhe aja jet ka çen, esheihu washeikhatu dha zina ya ja, farj farjumu farjumu huma albatta nakal min allah wa allah alimun hakim. Domethan pra pla ku ose plaka, mos për çiftllimin e martuari dhe, ose e martuara, nëse bajnë zina, atëherë gurzojeni ato deri në vdekje pra dënim prej allahut e Allahu është i gjithdishëm dhe i urt. Do thëtë këjë hadith, këtë kët fjallë të më thënë të Omeri të radhjallahu anhu, e kanë transmitu Bukhariu dhe muslimi. Thamë, pra rëgjmin e ka praktiku të nga Meri sallallahu aleyhi sallem, në disa raste, për që imull, kur e kanë gurëzu Maizin, radhjallahu anhu, se, si që ka transmitu Bukhariu në sahihun e ti, nga Gjabiri, radhjallahu anhu, thot se, e, erdi një njeri prej fisit eslem, edhe a e ka pasem një maiz, edhe ka pranu se ka bozina, kurse për nga meri sërallahu nësër, me ka këthysh pinën, dhe më thënë, a i ka ardhë, ka thonë, kam bozina, pas tronë, dhe më thënë, me dënim, edhe për nga meri sërallahu nësër, me ka refuzu, i ka dalë për para prap ka thonë dë thotë dërisa ka dëshmu 4 herë kunder vetës atëher i ka thonë për nga meri sallallahu alai sallem e biket gjunun dhe mund thonë mosie i qmendur ka thonë jo atëher e i ka thonë për nga meri sallallahu alai sallem aje i martu dhe mund thonë aje i mbrojt prej zinas pra me martes i ka thonë po atëher e ka urdhru që të gurëzohet në Musalla mirë po kur kanë fillu me godit me gurë, ka hikë për njerëzit e kanë ndjekë edhe dhe derisa e kanë vratë atëherë për nga mirë i salonën se mi ka qërtu pëse e kanë ndjekë, sepse a i ka dëshmu vetë kunder vetës më thënë mas i ka hikë, nuk ka ma dëshmitarë atëherë nuk zbatohet pra kjo është qështje e fikhut së dhe qoftë kjo ka ndodhë, gjithashtu ka ndodhë dhe me një grua prej fisit e Ramedi ajo ka ardh ka ehm ka pranues ka pazinane dhe ka qen 7 zanë prej zinës e ka refuzuar nga mësuesëve vonë sundi sa herë e pastaj i ka thon pasi të lindë fëmia kur ka lindt ka ardh prap atëri ka thon se ta fëmia ka nevojë për gjë edhe ajo asht kthyi prap mbas i ka bë fëmia 2 vjetë dëmë thonë që është nda pëgjinit, atëherë ka ardhë prapë edhe atëherë e kanë dënu me këtë dënimë. Edhe gjithashtu edhe masë për nga meri qërë Allahone sëllëm, këtë dënimë e kanë zbatu khalifët e drejtë, e bubë kërë Omer, dëmë thotë Omeri rrëdhjallohen hu si që tregon këtu, edhe si që kanë transmitim tjetër se... Ka bën rëgjëm për nga meri sallallahu anë sëllem Ka bën e bubekri Edhe gjitha fështu unë e kam praktiku mir, Derin atë kohë Askush nuk e ka më hu Kitë loj Ligi Më thënë prej shëriatit Mirë po për nga meri Mirë po më thënë i omeri anhu, Ka qenë shumë izgjut Edhe e, Si që ka thënë për nga meri sallallahu anë sëllem Se në popujt e më parë shumë Ka pas njerës të frimzumë dhe në qofë se në popullin tim ka dhe një njërë të frimzumë është eh, Omer ibnul Khattab radhjallahu anhu dhe më thamë në aj prej zjuarësisë të ti edhe prej këti frimzimit eh, e ka ditë se ma vonë ose ja ka marrë mendja se nuk e ka ditë të ardhmen, të ardhmen për ja ka marrë mendja se ka mundë si dikush ma vonë ta më hoje këtë, këtë pjesë të shëriatit edhe kjo ka ndodhë të Kavarijtët, dëmë thënë, kavarijtët e kanë refuzu këtë lojë dënimi, sepse ata në përgjithsi e refuzojnë sunetin. Dëmë thënë, e, argumentet të ashtë që egzistojnë janë në sunetin e penga meri, sërëllonë nësërë, mirë po këtu, meri rëvjallonë, hu ka tregu se kjo ka qenë në kuram, në gjithashtu. Kavarijtët, dë thëtë, në përgjithsi e refuzojnë sunetin, ose disa prej pasues dhe të tyra si që janë më të zilit, dëmë thonë refuzojnë hadithet Ahad se që janë transmituar anë një zinë gjitë prandaj e kanë refuzu këtë dhe kanë thonë se nuk është prej islamit um, mirë po ndodhë kjo devimit të tërheq devimin tjetër ata njëherë i kanë refuzu hadithet Ahad mirë po ma thonë i kanë refuzu edhe Ajetet edhe hadithet më të uatire që s'ka dyshim të, duke thonë se nuk e kanë kuptimin qartë. Dhe thotë, tash këta bidatë gjitë thonë se për të vërtetu diçka në islam, do të me qenë argumenti, vërtetsia argumentit e prejrë, do të me thonë sigurt me qenë vërtetsia argumentit, edhe do me thonë një argumentit me qenë e prejrë. Që ka do të thotë kjo? Që? Domethan ose më qen ajet që skemi dyshim se është argument i sakt, ose me qenë hadith, më qen hadith mutawatir. Ëh edhe tjetri aspekt që domethan ja më qen e prë, do thot direkt më thon se bëjeni këtë ose mos e bani këtë. Nëse ka vetëm domethan mund të mu komentojnë në mënyrë tjetër, atëherë refuzohet. Kështu që pjesën më të madhe të Kuranit edhe të Sunetit ata e kanë refuzuar me këtë devimë. Ed tani kjo çështje e shifnise në çështje e fikut në realitet. Do thonë për e, pjesa veprore e serialit, nuk është çështja e Akides, por dietarët që kanë shkruar libra në Akide kanë përmend këtë çështje, edhe çështjet tjetër që do ta sqarojmë më vonë. Ë e, e kanë përmend sepse është vër çështje dalluese mes ehli sunetit dhe bidatxive. Do thotë në, në kët çështje kanë kundrështu këvarijët pra ndaj është dëbën cilësi dalu se këvarijëve në të ko prej ehlisunetit kanë dalu me këtë mësele me kët pra ndaj e kanë përmenë në librat e akides edhe përse është që është e fikhut e, Kjo gjithashtu e dini rastin e njohur kur një grua që e ka pasem një muadhe e ka pyetur Aisha radiuallahu anha pse ne kurt jemi në menstruacione urdhrohem i mavon, do të thonë që ta kompenzojm agjerimin, e, jo namazin. Normalisht sipas logjikës, sipas logjikës të e, njerëzve, namazi është ibadet më e rëndësishme, edhe obligim më i madh. Kur sa agjerimi është ëh, do të thonë vjen më vonë. Se namazit Atëher pëse kërë është gruja në menstruacione Gjartë ditëve të Ramazanit Dhe të të ato ditë duhet më i plëcu Më vonë Kërse namazit, që ka është të obligime dhe maj madhë Nuk i plëcësën Pëse është tu Aisha radiallahu anha Dhe të, të që ka qenë djetare Prej djetarve të sahabëve Pa dushim Nona e besimtarve radiallahu anha e, I ka vonë një përgjigje Shumë gjithë përfëshirëse në sot i gabon e përgjigje çka duhet t'jet më në Hz në të gjitha çështjet e fesë. Ka thënë sepse mkon e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhroheshim që ti plotsojm ditë, do të thën ditët e xherimit dhe nuk nuk urdhroheshim çita plotsojm namazin. Do të thotë kjo është shum, shumë shumë e thjeshtë. Pra, si ka ardhur urdhri në Kur'an ose në Sunet, ajo është e saktë, ska pse të analizojmë ose të filozofojmë dhe më thënë rrëtë aty në qështive pra kjo është ajo që ka ka kërku Allahu prej nesh më thënë kështu nga ka ardhë shëriati Allahu të dhe nuk ka diskutim ta pra ndaj mirë po qëka është e, qëlimi këtu se kërë ja ka dhokit pytje ajo ajo shes radhjallahu anhaj ka thonë e harurije të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dm thon se mundohës me logjik me dhon komentime për ligjet që ka caktuar Allahu. Edhe ajo ka thon jo nuk jam për vetëm po pyes. Edhe jes përgjigj me këtë përgjigje. më rastore. Edhe këtë kanë transkriptuar Buhariu dhe Muslimi. Çështja tjetër që ka përmend këtu autori rahimahullah, dm çështja 41, thot wal mashu ala al khufaini sunna në Siria e mesteve. Ësht sunet, gjithashtu është pjesë, do të thonë është pjesë e sunetit. Pra suneti kur thuhet mundet me pas dy kuptime. Sunet kur është për qëllim tradita e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, do të thonë është për qëllim hadithi. Hadithet, çdo fjalë, vepër ose pëlçim që ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ose përshkrimi i fizionomisë, do të thonë pamjes së tij ose përskrimi moralit të ti, kretë kjo është sunnet, që uhet. E të asë në këto fjalë, vejpra, kështu më radhë që ka i ka bërë për nga meri s.a.ll. Ka diçka që është wajib, diçka që është sunnet, sunnet që i thëmë me tjetrin kuptim, du më thënë vejpër e preferuat, ose ka diçka që është me kru, ose haram, ose, thënë, ose mubah, pra të gjitha normat e fikut egzistojnë në sunnet, du më thënë sunnetin e për nga meri s A kur thuet për një vej për se është sunet, e, është për qëllim se është vej për e preferuar, ose mustehab, ose mendub, se si gjithu e. Tash, këtu autori, Rahimunullah, ka thënë fëshirja e mesteve, pra në avdes, është sunet, në më thënë është prej sunetit për nga merit sëllallohu nësëm, jo se është pra në kuptimin se është vej për e preferuar, për është prej sunetit për nga merit sëllallohu nësëllim. Edhe kët edhe kët çështje e ka përmend më së ksa i paraprakës sepse edhe kjo çështje e fikut gjithashtu por e ka përmend sepse këtu dallojnë rafidit të cilët e kanë refuzuar kët normë të xehatit ose shiat si janë quajt në fillim. Domethënë fshirja e mesteve ajo është do të thotë diçka që mbullon në kambën kur me rades nëse i ke vesh ato e, para praktikës, nëse i ke vezë me avdez, domthan atëherë në ventilarjes përdoren fshilja. Ë vetëm meira me dorë të lagur për mi, qofshin çorape ose këpucë ose të ngjashme. Edhe çorapet pa marr parasysh se janë bilesi apo për lekura, domthan nuk ka kuzdëzim kuran ose sunet për materialin me të cilin janë e, ato shkëgewës. Ë do thotë Në këtë qështje kanë kundrështu shijat. Dëmë thënë, kjo është një prej qështjeve me të cilat kanë filu mu dalu prej e hlisonetit. Me gjithësë shijat kanë vazhdu, dëmë thënë, me devime matë mëdha, matë mëdha dhe në temat fikut edhe takides edhe në lidhje me sahabet edhe në lidhje me besimin Allahumë, subhanëm humet e Allah, dëmë thënë, në lidhje me shirkë, në luhije, rububije, në të gjitha, dëmë thënë, dëmë thënë, dëmë thën Mirë po, edhe kjo të ështje, është të ështje daluese e ehli sunnetit. Më thënë se ehli sunnet e gjemaa, e pranojnë se fshirja e mejsteve është sunnet. Edhe kjo është transmitu në shumë hadithët që padushim janë mutewatira. Ka transmitu Alië, radhjallahu anhu, Mughira ibn Shuhbë, radhjallahu anhu, Gjerir Safuan ibn Asalët të tjerë. Disa predjedarve kanë thënë se e kanë transmitu e, 20 sahabe, disa kanë thonë më shumë, disa kanë thonë 70, dëmë thonë varsisht se sa hadithet ju kanë mëri atyre, kanë tregu në umrin. Mirë për, po, është transmitu se Hasan el Basri, radiallahu rahim e hullah, ka thanë, më kanë tregu 70 prej sahabeve të për nga merit sëllallahu anem sëllem, se aj e ka i ka vë sinë mes të, domthon kur ka marrë vdes. Edhe disa dihetari kanë përmend emrat e atyre sahabeve që i kanë transmetuar këto hadithe. ë dikush thash ë për shemb Imam Ahmadi i ka tubu 40 hadithe për sahabeve. ë Ibn Abi Hatim ka thonë se janë 21, 41 Ibn Abdul Ber Ka thënë rreth 14, kurse i bën mende i ka shkrujt emrat e sahabëve që i kanë transportu hadithë me këtë kutim Edhe kanë mri deri në të vjetë sahabë Nuk ka dyshim se hadithët janë mutëve të tjera se shirja e mesteve është prej sunetit me nga meri cërë Allah vëllën sëllëm Edhe këtë qëstje e kanë kundrështu shijarë A dhe kjo është për i bidatave të hershme që kanë dhënë ata kurse bidatat e tyre kanë vazhduar, do të thënë, në devijime më të mëdha, më të mëdha. Do të thënë, kët, këtë në këtë çështje të fikut kanë kundërshtuesit në çështjen paraprake të fikut, do të thënë për rrezimin kanë kundërshtuar xavarizët. Ëh mirëpo kjo nuk do të thonë se kjo është çështje dalluese. Nëse tash dikush nëse i ka cilësit themelore të khaveriqve e pranon mëstin nuk do më thonë se dul prej gjematit khaveriqve nuk do më thonë kjo ka qenë në atëko për të cilën flasin këta djetar pastaj thot në pikën 22 u atakësiru salat i fishseferi sunne shkurtimi namazit në udhëtim është sunet edhe kjo është prej qështjive thelpsore që ka duhet diën qështjive të fikut Edhe kjo, si të thamë, është sunnet Dëmë thënë është në sunnetin e pëngamerit Sallallahu alai sallim Shkurtimi namazit uh, Edhe për këtë ka Argumente Ajeti, ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala Wa idha darabtum fil ardi Falejse alejkun gjunahun Antak suru min as salah Dëmë thënë nëse u thtoni Në për tok Atërë nuk keni më katë që ta Shkurtoni namazin Inë kiftum enë jaftin e kumun lëdhin e kafaru Nëse kini frikë se do t'ju pëngojnë ose do t'ju provokojnë ose do t'ju sprovojnë, dhe mu thënë mos besimtarët Innel kafirine kanu lëkum aduën mubina sepse mos besimtarët janë armik i qartë i juaj e, Për kita jetë, Omeri radhjallahu anhu e ka pëjtë për nga Merin sallallahu anem sallem ka thonë tashma si u, u hoqë do të thotë rreziku për mosbesimtarve, do të thënë pas çlirimit mekkës me siguri Allahu alam. Mirpo kur është çliru Mekka, sumica e gadisullit arabik kanë hin islam, edhe nuk ka pas rrezik sikur përpara çlirimit Mekkes. Të Omeri radhiyallahu anhu e ka pyet e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a vazhdon hala kjo se lejohet ta shkurtojmë namazin, tash pasi skemi frik për ai mosbesimtarve kurse pëngë amëri sallallahu alai sallim ka than, sadaqatun të sadaqallahu biha aleikum, dhe më than, kjo është sadaka, lëmosë, të cilin ju e ka than Allahu, faqbelu sadaqatehu, prandaj pranojeni lëmosën e Allahut. Këtë të transmiton imam muslimin e sahihun e ti. Dhe më than, kjo është, pra, fjalla pëngë amëri sallallahu alai sallim, të regon se, skurtimi vazdon edhe pse është edhe nëse udhton për shëndinë në një vend të sigurt në vend islam, domethën kur kur ia udhëtar namazin e skurton pa marr parasysh trak qse nuk është kusht për Afrika prej mosbesimtarve. Kjo është shpjegimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta shpjegojë dhe ta sqarojë Kur'anin ë në këtë çështje ka dy mendime mes dietarëve te Al-Islamit a është shkurtimi obligim apo është lehtësim do të thonë një pjesë e dietarëve thonë se është lehtësim që në, e, edhe është preferuar sikur je udhëtar me skurtu namazin por nëse e fal namazin të plot e, nuk ka pengesë a disa dietarë tjerë për cilve sidomos janë hanefit edhe një numër i dietarëve të hadithit thonë se është obligim në në udhtim është obligim shkurtimi namazit edhe për këtë kanë argumente si duket wallahu alam kjo është ky është mendimi më i fortë një prej argumenteve është kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë pranojeni sadakane e Allahut. Do të thonë kjo është obligim, pra pranojeni atë që ju ka dhënë Allahu. Allahu ja ju ka dhënë skurtimin edhe ju mos e refuzoni. Ëh, po ashtu hadithin që ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha në Sahih Buhari dhe Muslim thotë se Allahu në fillim më ka bërë obligim namazin nga 2 rekjate, për atë që është në shtëpi edhe për atë që është udhëtar. Pastaj më vonë, dëmë thënë, pastaj kam betë kështu për udhëtarin dhe është stuëm për atë që është në shpi. Dë thëtë, prej kësaj kanë zirë se obligim namazit ka qenë ka dyre qatë e më falë. Edhe më vonë janë stu për atë që është në shpi kurse obligimi i udhëtarit kam betë në dy. Dë thëtë, të gjitha përvec namazine, përvec namazit përveç namazit akshamit, i cili është tri rekatë. Dhe me këto argumente kanë thonë se e skurtimi i namazit në udhëtim është obligim dhe nuk është e lejuar. Kurse të tjerë, pra nuk është vetëm i lejuar, por është obligim. Kurse të tjerë thonë se skurtimi i namazit në udhëtim është i lejuar dhe është më i preferuar. Por nëse i fal 4, do thotë nuk ka problem. Kjo është interesantë se djetartë e medhebit hanefi, e bu hanifja dhe djetartë tjerë e kanë këtë mendim, kurse në shumitës në vendeve të botës sot ata që gjuhën hanefi, sinë nësë këta që ka i dim në vendin tonë, ata të më rohanë me thonë me shkurtu në masërë, kur janë në thimë. Pra në medhebë hanefi është obligimë. Pika 23, ka thonë, autori rahimehullah was-sawmu fi's-safar men sha'a sama w men sha'a afthar. Domthon në lidhje me xherimin në udhtim, kush do xheron edhe kush do nuk xheron. Pra në udhtim lejohet prishja Ramazan, pra nëse të bije me udhthu gjatë ditëve të Ramazanit, lejohet xherimi edhe lejohet ë prishja e xherimit. Edhe kjo siç është përmend në hadithe ku ka thane Amiri sallallahu alaihi wasallam, leysa min albirri as-sawmu fi as-safar, do thot nuk është bamirësi agjerimi në udhtim. Kta e ka than kur kanë qenë në një udhtim me sahabet edhe kanë vapa shumë të madhe. ë sﺢçë disa prej sahabëve do të thonë e kanë luh kokën me dur, me duar se nuk kanë pas dëniroj ose diçka me mb luh kokën do të thonë prej e futisë dielit. Edhe disa e kanë prisë xhjerimin, kurse disa kanë këmbgul që ta vazhdoin. Edhe kur kur jam nar me një vend, atëra ata që nuk kanë çim duke xhjeru, kanë i kanë bë ato tendat, satorrat, edhe i kanë ju kanë dhënë bar kavsë, ju kanë dhënë ujë, më thënë i kanë bë srbimet edhe ka thënë pengameri sallallohen e sellem dhehebel muftirune e lio me bil eqër, dhe më thënë të gjitha shpërblimet sot i murën, këta që nuk janë duke eqëru të thëtë pra pasi ishin në uthtim ma vonë ka fillu disa prej atyre që kanë eqëru mirat fi këtë këtë kështu me rad edhe nuk kanë pranu të aprishin eqërimin derisa pengameri sallallohen se me ka aprish, dhe më thënë që ta është shofin edhe ka thënë nuk është kësht çka ku pse e ka thon në këtë fjalë. ë Domethën se lejohet prisja e zgjerimit mund të tim ose në këtë në rast të till preferohet, jo që lejohet po preferohet. ë Po ashtu është përmend hadith tjetër ku i ka thon një, njëri njër i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam un mund ta xhiroj në udhëtim, edhe aty i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem in shi tafsum wa in shi tafaftir, do më thënë se do xhiro nëse do prisë. Do më thënë nuk ka penges, pasi ke mundsi, në pa dush xhiro. Prandaj kan thon dietart se nëse gjatë udhëtimit ka vështirësi, atëherë më shumë preferohet prisia e xhirimit. Nëse nuk ka vështirësi, ashtu udhëtimi lehtë, do më thënë business class nëse udhton me aeroplan ose të ngjashme, do thotë nuk ka shumë vështirësi, atëherë më shumë preferohet gjatë ditëve të Ramazanit. Do thonë më e preferuar është ditët e Ramazanit me agjeru, por edhe në atë rast lejohet prisja e agjerimit. Ë, edhe kjo është, edhe kjo është për mend për shkak të E, ekstremizmit të disa njerëzve që e bojnë pa tjetër me agjeru pa marë parasysha jenë uthtima ose ka mundësi edhe me qenë ekstremismin anën tjetër që thunë pa tjetër me prish agjerimin në uthtim pra kjo është cëstje që duhet të kuptohet se në uthtim lejohet agjerimi edhe mas agjerimi e, edhe cëstje në 24 që e, ku, thot autori Rahimahullah ولا باس بالصلاه في السراويل، do mfan lejohet namazin në shalvare. Sarawil arabisht thon shalvare, se tani nuk po pantalona, e përkthejm pantallona, se pantallonat janë diçka tjetër. ë pra ajo që kërkohet namaz është mbulimi i aurëtit. Nuk kërkohet një robe veçantë ose një formë veçantë. Do mfan Nuk është obligim me qenë me atë që quhet theub, ose kamis, dëmë thënë këmish, që vishet e, e që është gjatë deri në gjunj, pra nuk është obligim. As izari, nuk është obligim. Izari është një robë së kamë stilet në mes trupit, dëmë thënë deri në gjunj, ose deri në mes të në gjunjve. Pra nuk është obligim. E, edhe nëse je me pantalonat gjera ose me shalvare, dhe më thanë, lejohet namazim e to, nuk ka asë një penges. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thanë, eh, hudhu zinët e kum e indhe kulli mesjit, dhe më thanë, zbukurohni, ose vishu një bukur për se cilin namaz ashtë qëlimi. Eh, Përndaj, dhe thotë këtu, e ka përmend se disa, ndo shtë në të kohë, kanë obligu një formë ose një rob të veçantë për namaz. Edhe ka fonsen se lejohet namazi edhe me ato rroba që kaje nëse si, si janë, e mbulojnë urretin si siç duhet. Kto janë ë disa çështje të fikut që ka përmendë qe tu autori rahimuhullah, që kanë të bëjnë me atë, do të them me dallimin mes e helsunetit edhe të tjerëve në këtë çështje. Ma tutje vazdon edhe me ë Së jarimë të të të të të të qida zë dëmë thamë. Më të të të të dë dë dë dë më thamë. Wallahu a'lem. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alameen.